Partea întâi. Capitolul 10 Întâi că a căzut parcă pe gânduri, început Stefan să povestească, când s-a pomenit cu noi în hol. A Se uita în jos cu șapca lui de portar în cap, pe care într-adevăr scria portar. Se ferea de unchiu care sta înaintea lui cu biciul în mână și aștepta un răspuns la o întrebare pe care nici nu i-o pusese, dar care trebuia pusă. Dacă pe toate trebuie să le înțelegi, numai după ce ți se spune prin viu grai, atunci, mintea la ce mai folosește? N-aș putea să susțin că unchiul și-a ieșit din peperi când a rostit cuvintele pe care o să vi le spun acum, dar un străin care le-ar fi auzit ar fi putut crede. În realitate, le-a spus cu multă îngăduință. Tu ce crezi, Nilă, că Paraschiv vine singur în coace, fără să te duci tu să-i spui? Asta în loc de bine te-am găsit. Iar nea, drept bine ați venit, i-a năzărit să ne trimită să ne plimbăm și noi prin oraș. După atâtea ceasuri de mers zdroncănint în căruță, am plecat din siliștea pe la trei noaptea, numai de plimbat nu ne ardea nouă, Ca acum nu poate să se ducă după Paraschiv și Achim, că e în servici, dar că peste un ceas îi vine schimbul și... Bineînțeles că nu ne-am dus să ne plimbăm. Unchiu zice, tu n-ai nicio unde să stăm să ne odihnim? ne nilă tot așa pe gânduri zice, bam, dar a spus-o cu un glas îndoit parcă nici el nu și-ar fi dat seama dacă are sau nu. A urcat sus cu liftul până la etajul 11, unchiul mereu cu biciul în mână și neanilă a deodată arânjit. Acum iată-l a prins și el pe taică sau cu o chestie la care nu să aibă ce să zică. Dă-l nabi de bici!" Tot așa zicea ca acasă, nabi în loc de naibi. Dă-l încoace că nu ți-l fură nimeni!" Și i-a luat biciul din mână și l-a pus într-un colț. Pe urmă ne-a lăsat în odaie și a plecat, dar tot așa a dus pe gânduri, întrebându-se dacă să plece sau nu. Pe urmă îl vedem că se întoarce și îi zice așa, moale, mereu cu ochii spre genunchi. Bă, voi nu vreți până mă întorc eu să faceți și voi o baie?" Și a adăugat, parcă s-ar fi justificat. E baie aici, pe coridor, cu o apă caldă permanentă." Și de ce-i credeți tu?" I-a răspuns un mereu parcă furios, Că n-am vrea." Neanila și-a încrețit fruntea în sus a nedumerire. Veniți în coace, zice. Și pe urmă în baie mie. Bă, asta alu parizianu, tu știi cum să umbli, fă tu aici, vedeți să nu vă frigeți, amestecați apa cum vă place și uite aici aveți să pun și șervete. Când am întors pe urmă în odaie, unchiul a tras un pui de somn. Zice, Bă, asta, Ștefane, deștept tomă la care a inventat baia. Eu am plecat să mă plimb, dormisem chiar înainte să intrăm în București și baia am luat se parcă oboseala cu mâna. Când m-am întors, i-am găsit pe toți la masă, aduseseră pâine, vin și tot felul de salamuri. Mâncau și beau și nimeni nu zicea nimic. M-am așezat și eu pe pat și am început să mănânc. După un răspuns pe care l-a dat mea m-am întrebat mirat ce vorbiseră ei până să viu eu. Nu-și spuseseră până atunci nimic sau-și spuseseră totul și acum, în timp ce înfurecau se gândeau. În realitate, cum mi am dat seama pe urmă, Stăteau la masă ca niște străini și numai faptul că unul era tată și ceilalți copiii lui îi împiedica să se întrebe, Bă, ce cauți tu aici? De ce nu e mănânci pâinea și ne bei vinul?" Iar el pe ei." Bă, de ce m-ați primit aici și m-ați așezat la masă dacă nu mă mai considerați ceea ce sunt, cel care v-a dat viață și a trudit să ajungeți oameni?" Numai Nanila se vedea că era singurul care mai ținea la unchiu, și el ar fi vrut să vorbească cu el. Nu-i plăcea ce s-ar fi spus dacă s-ar fi început vorba? Asta era sigur, în mintea lui se simțea mai aproape de el tăcând decât dacă s-ar fi vorbit. El se și bucura de venirea lui, nu ca neapărat schip și Achim, care erau doar mirați, nu înțelegeau de ce venise și neînțelegerea asta era singurul lucru care le stătea pe cap ca un pietoi și îi împiedica să vorbească. Or pe nu îl împiedica nimic, dar parcă totuși spunea, Bă, e tata, tăceți din gură. Pe urmă, cu un glas moale, spăsit, nu se știe de ce, parcă împovărat de păcate, tot el a început să vorbească. Dar cum? Hodorong tronc. Mie mi-a vorbit, dându-mi cu cotul, că zice Ce n-abicau eu la București? Ce dacă am patru clase de liceu? Adică Bucureștiul era acum al lor, pusese răstăpânire pe el și nu mai dădeau voie să mai vie și alții. Neaparat schiv a băut furios un pahar de vin și a sărit să mă apere, că știu carte, nu sunt prost ca el, ca neanilă, la care Nila i-a răspuns că proste el, neaparaschiv. Și h mi-a dat mie cu cotul, ca și când noi doi ne-am fi înțeles formidabil. Și zice că o să ajungă neaparaschiv să-și facă în colentina acasă când și-o vedea el ceafa fără oglindă. A ieșit o încurcătură, nu știu ce a mai spus nea Nila, neaparaschiv a înțeles că îi se contestă carnetul lui de maestru sudor autogen, ca să riasă că vorba spusă se referea tot la mine, că o să ajung șomer în piața mare. Eu, adică, nu ne-a neaparaschiv ne-am uitat toți la neanilă cu ochii scoși din orbite. De ce se mai încontrase atunci cu toți dacă nu la neaparat se gândise? Ăsta a fost primul subiect formidabil de discuție, care a fost mai lung, dar eu le redau aici pe scurt. Al doilea a fost bazat tot pe încâlceara de cuvinte și tot neaparat schif s-a înfuriat îngrozitor. A fost un duel care merita să-l auzi, o să ți-l povestesc mai târziu. Îi zise el lui parisianul lui Taicăsău, după ce a urmat o foarte interesantă istorie cu un șobolan. Și asta merită o relatare cât mai detaliată, dar nu e acum a timp de ea. În tot cazul era vorba de un șobolan dotat cu o mare vitalitate dacă reușise el să urce până la etajul al 11-lea și tocmai într-un bloc nou și să-și facă o gaură prin cimentul proaspăt. Probabil emigrase dintr-unul vechi și se știe că emigranții sunt de fapt niște mari aventurieri. Mai zise alu parizianul, și privirea a-i sticlibat la amintirea acelei întâmplări pe care o păstra însă pentru sine. Fiindcă tot nu vreau să arate că sunt fiul omului din fața lor, m-au luat pe mine iar cu întrebări, când respectoase, cine știe dacă se va întâmpla să ajung și eu să tai Bucureștiul pe din două, când disprețuitoare, dacă n-ajung nimic, ce rost mai are respectul? În orice caz n-a lipsit inteligența întrebare dacă nu cumva am auzit și eu că la București umblă câine cu covrigii în coadă. După care, binevoitorii ca rude bune ce mi erau, au început să se certe la care din ei urma ca eu să rămân. Se termină cu cearta asta, cea mai potolită dintre toate, și începură tot să fumeze în toată tăcere care nu se mai sfârșea. Unchiul se străduia să înțeleagă. Făcuse el bine că venise la ei, se potrivea gândul cu care venise el cu ceea ce gățise, erau măcar ei curioși să afle că tatăl lor avea în inima lui un gând pentru ei, Aveau măcar bănuiala sau nu cumva și închipuiau că venise cu vechile lui pretenții să-i constrângă, să le poruncească, să-i bicuie cu cuvintele lui usturătoare. Eu, care mersese am de el peste 12 ore în căruță, știam că da, avea un gând pentru ei, la care ținea cutărie, deși el rele la saltau. Și acum uite... Să vorbești cuiva despre un lucru pe care, dacă l-ai spune, îți dai seama dinainte că celălalt nu te-ar crede în ciuda dovezilor pe care îi le-ai înșira pe dinaintea ochilor. Fiindcă numai doritor să afle, nu erau copiii lui. Ce să facă? Degeaba pusese hamurile pe cai și venise până aici. Și începu să clatine din cap. Plătina din cap are proș, lucru care pe cei trei e în furie. Era a venit să... Fără să-și dea seama, el chiar așa și făcu. făcut. Începând cu o constatare, ca și când ar fi vorbit așa în general, nu copiilor lui. A fi portar într-un bloc e bine un timp, dar dacă la un moment dat te afară, ce îi faci? Ai tu casa și munca ta sigură care să te ajute să te însori și să-ți faci familia ta? Unde? Nu zice nimeni că a fi sudor nu înseamnă că ai lafa sigurată, dar unde stai? se compară o odăiță de-asta cu o curte mare în care ai cai tăi și îți muncești pământul între oameni și omorât și disprețuitori. Asta era, nu era mulțumit de feciorii lui, asta o știau ei bine. De-aia venise atâta drum ca să le reamintească motivul pentru care fugiseră de acasă, disprețul și nemulțumirea lui pentru primii săi născuți, pe care i-a luat-o în râs în timp ce pe ceilalți i-a corcoli, între timp se terminase vinul și mă trimisele la restaurantul din colț după vin. Alături era o cofetărie și m-am oprit lângă vitrină. Mi-a lăsat gura apă. Am uitat de unchiu și verii mei de-al doilea și am și am mâncat trei sarai atât de bune erau. În viața mea nu mâncasem așa ceva. Pe urmă am plătit și am ieșit și mi-am adus aminte de vin. Am cumpărat un chil și când m-am întors, unchiul arăta schimbat. Dar în rău, nu în bine, nu mai vrea să stea. Da din mâini și spunea că și-a luat mâna de pe copiii lui. Ce s a fi întâmplat? Le spusese sau nu unchiul gândul care îl pusese pe drum să vie să-i vadă? Îmi părea rău că uitasem de ei și stătusem așa de mult în cofetărie, fiindcă eram și eu curios. Cel mai natural ar fi să credem că, după mai bine de trei ani de zile, îi se făcuse pur și simplu dor de ei și venise să-i vadă. Dar numai dor nu era în inima lui. Cui e dor nu are sufletul întunecat. Atunci... Uite, numai ei pot să știe!" încheie fan arătându-i cu capul pe cei trei. Ce v-a spus neanilă, neanchime, neaparaschive?" Aici, Paraschiv, care de multă vreme se tot uita la alu parizianul cu ochii cât cepele, cine putuse să bănuiască până acum că ăsta, de când venise la București, i se urcase la cap și îi făcea pe deșteptul vorbind despre ei trei așa ca despre niște nătărei? sări și îl întrerupse. Oprește-te, bă, și nu mai bate câmpii. De când te ascult, mă dor urechile de tâmpenile care ți e din gură. Hai, bă, noroc, parizianu, Se adresa apoi tatălui lui Ștefan și ciocniră toți și băură însetați. Fiindcă se afla într-o cărciumă și din clipa când alu parizianu începuse să se povestească, uita să să mai ducă paharele la gură.